у якому давно не вчилися. Попід стінами проступали темні контури зсунутих столів і стільців, а сміттєвий кошик був перекинутий. Але там було ще щось. Зіперте на стіну навпроти нього, що виглядало в цій кімнаті чужим, мов би хтось просто поставив його тут, щоб воно нікому не заважало. Це було велике Заввишки аж до стелі дзеркало в пишно оздоблені золоті рамі і на двох пазуристих ніжках. У горі був вирізблений напис Яцрес, оговт яннажаб аужакоп і бот яч чилбо н. Я. Забувши про страх, Гаррі підступив до дзеркала, сподіваючись, що й там не побачить свого відображення. Став перед ним і, щоб не скрикнути, мусив затулити рота рукою. Озирнувся на всі боки, його серце закалатало шаленіше, ніж тоді, коли заврищала книжка. Він побачив у дзеркалі не тільки себе, а й цілу юрбу людей, які стояли в нього за плечима. Проте кімната була безлюдною. Хапаючи ротом повітря, Гаррі знову поволі обернувся до дзеркала. Бачив там себе блідого і переляканого. І бачив за собою відображення принаймні ще десятьох людей. Гаррі глянув через плече. Там і далі нікого не було. А може вони теж усі невидимі? Може він опинився в кімнаті, заповненій невидимими людьми, і весь секрет полягає в тому, що дзеркало відображає їх усіх. Байдуже, видимі вони чи невидимі? Знову глянув у дзеркало. Жінка, котра стояла зразу за його відображенням, усміхалася і махала йому рукою. Гаррі простяг назад руку, але нічого не намацав. Їхні віддзеркалення стояли так близько, що якби вона справді була там, він мав би доторкнутися до неї. Але відчував тільки повітря. Та жінка і решта тих людей існували лише у дзеркалі. А жінка... Була дуже гарна, мала темно-роде волосся, а її очі а її очі схожі на мої подумав Гаррі, підходячи до дзеркала ближче. Ясно-зелені, і точнісінько такої самої форми. Але тут він помітив, що жінка плакала. Усміхалась, а водночас і плакала. Високий, худий, чорнявий чоловік, який стояв біля неї, пригорнув її до себе. Він був в окулярах, а його волосся геть скуйовдилось і стирчало на потилиці так само, як і в Гаррі. Гаррі вже так близько підійшов до дзеркала, що... Мало не торкався носом свого відображення. «Мамо?» – прошепотів він. «Тату?» Усміхаючись, вони дивилися на нього. А Гаррі поволі почав розглядати обличчя решти людей у дзеркалі і побачив ще більше схожих на свої зелених очей, таких носів, як у нього, а в одного дідуся були, здавалося, навіть такі самі, як у Гаррі, гострі коліна Гаррі вперше в житті дивився на свою родину Поттери всміхалися і махали йому руками А Гаррі не міг надивитися на них Зіпершись долонями на скло немов сподівався пройти крізь нього і опинитися серед них».